Вже майже рік минув, як обезлюднє те прокляте містечко над Ставком, зараз же по смерті старого Пароха. Забагато було тих смертей. Кілька тижнів перед тим похоронив отець Юліан ще Гринькового діда. Дідусь, може, ще міг би декілька років пожити, та вся ота суматоха, що щинилась у містечку з приводу севастиянових божевільних вчинків та вільної чи припадкової участі в тому Гринька, улюбленого одинокого внука, знедолило його старече серце. Дідусь не був одиноким, кому судилося померти, наслідником тих усіх нещасть, що наче чорна хмара закутувала маленьке, до того часу веселе і успішне містечко. Щодня був якийсь похорон. Щодня хтось приспішено складав свій доробок на віз та збирався геть із того, засудженого на поталу місця. Мабуть, кожний, хто жив у цю пору в тому містечку, вже не мав більше спокою тож утікав в світ за очі, щоб принаймні десь прихиститися і не дивитися на величезне знищення не лише людської праці, упорядкованого прожитку, але й добросусідської приязні. З одного був отець Юліан вдоволений. Він забрав із собою обох хлопців, Івася і Гриня, та привіз до свого монастиря. Якби мав свій власний дім, був би їх туди привіз, але ж монастир був його єдиним домом. Іншого дому він не мав, і не хотів мати. От і думки отця Юліана попливли в ті далекі роки, коли добрі монахи знайшли його немовлятком у повиточку серед поля, при дорозі, біля застиглих тіл його молоденьких родителів. Багато пізніше, коли малий Юліан, бо так охрестили його монахи, зовсім підріс і збирався приймати монаший сан, отець-ігумен Ігнатій розказав те, що сам знав, чи зміг розповідати. Отож Юліанові батько і мати, Подружилися всупереч родовій традиції. Оба роди ворогували між собою кільканадцять поколінь, не втрачали ніколи нагоди вбити кого із ворожого роду. Тим разом згинули молоденькі родителі Юліана від куль своїх таки братів. Так і від першого дня, коли немовля опинилось під опікою брата інфірмаря, розвідував старий Єгумен пильно, хотів конче запевнити за знахідком родове прізвище. Довго це тривало, поки зліпив докупи уламки відомостей. Різні люди приходили чи приїздили до монастиря. Хто на прощу, хто тільки переночувати в дорозі, хто віддавав свого сина до монастирської школи. Були такі, котрі заздалегідь призначали молодших синів тому нашого життя, щоб не розділювати маєтків, а при тому запевнити якесь місце в суспільстві. Як довго цей звичай буде продовжуватися, ніхто не може сказати, бо всяке діється. Багато чого міняється на наших таких очах. Одного дня під'їхала під монастирські мури більша валка купців. Питали про нічлі й можливість залишити в монастирській стайні хворого коня, кінь хропів, обливаючись спіною. Зараз же вибіг брат Юрій знавець коней та став займатися зовсім знеможеним створінням. За той час позлазили зі своїх коней інші вершники, якісь багаті купці та їхні челядь. У приюті для подорожніх було місце для всіх. Розмістилися, помилися та пішли вечеряти до великої монастирської їдальні. Отець Гумен запросив двох, як виглядало, головних купців тієї валки до свого столу. Випитував про те, куди їдуть та чим торгують, звідки ля виїхали і таке інше, що належить питати подорожніх, котрі просяться на нічліг чи відпочинок. Купці були добре вдягнені, видно вдало торгували, зналися на звичаях та обичаях, бо зразу подали загорнену в шовкову хустину гостиниць. Була це невелика книжка, печатана за границею, латиною, з прекрасними рисунками й малюнками до розкішних букв. «Дуже вам дякую, це справжній гальний подарунок», ніби відмовлявся ігумен. «Наша обитель приймає подорожніх та дає захист кожному, хто потребує. Наш монастир небагатий, але поділимося з вами нашою вечерею. Вибачте, це монастирська їжа. Запрошував сідати та підкріпитися. Купці поверталися з Італії. Там купили декілька таких книжечок, у яких є латинські молитви, на кожну годину дня. Хтось вчений у цьому монастирі добре знає латину, то прочитає. Напевно, сам отець Ігумен може користуватися прекрасними словами, складеними давно теж якимсь монахом. «Та ми всі дещо латини і греки знаємо, але наш головний учитель, брат Кирило, знає дуже добре, бо вчить наших малих учнів. Маємо їх кілька, як бачите». Ігумен любив похвалитися монастирською школою. Хлопці сиділи до округи окремого стола, було їх, яких, семеро, семи восьми літні між ними сиділо, може, трилітнє хлоп'я. Нічого дивного, деякі родителі досить рано призначають своїх молодших синів до монашого життя. Але цей хлопчик чимось звертав на себе увагу.